ПІРАМІДИ ТА ЗОРЯНЕ НЕБО Геопс правив у Єгипті 50 років. За часи його царювання була створена Велика Піраміда. Після його смерті правління прийшло до його брата Хефрена, який теж спорудив піраміду, але вона була на 12 метрів нижча за братову. Після смерті Хефрена до влади прийшов син Хеопса Мернептин. І за його правління – Теж була споруджена піраміда, але набагато менша, ніж велика. Діагоналі пірамід Хеопса та Хефрена точнісінько зливаються у єдину пряму. І якщо умовно провести цю лінію далі, то можна побачити, як вона ляже трохи на захід від піраміди Мернептина. Спочатку вчені не вважали це явище надзвичайним, та у 1993 році було зроблено відкриття – Піраміди точнісінько повторюють розташування зірок, що входять до складу поясу Оріона. Дві зірки знаходяться на уявній прямій, а третя зірка трохи зсунута у бік. Три піраміди розташовані не тільки ідентично положенню зірок, а й відповідно до їх розміру. Вважають, що інші піраміди так само відповідають розташуванню і розміру зірок на небі. Припущення сучасних учених Піраміди будувалися як гробниці для фараонів. Єгиптяни вірили в загробне життя і вважали, що після смерті їхні душі перенесуться до зірок. Але це одне з припущень. Піраміди є картою зоряного неба Єгипту, до того ж дуже точною. Це відкриття показує, що не все відомо про Єгипет і нам можливо доведеться стати свідками розкриття цікавої таємниці.